There's a song that I wrote just this last week, Monday morning, over the last several... There's a song that I wrote just this last week, Monday morning, over the last several... Hierby myne ateljee is op so 2005. Dit wil sê 5 minute oor 8. En so ook die internettyd. 0805. is nou Suid-Afrikaanse tyd en jy is ingeskakel by net Radio SA. So menie bygaan jy is by die rechte plek. Net Radio SA. Ons webwerf is www punt netradio sa.co.za kyk al net weer www vir worldwide web of wêreldwyd web www.netradio sa.co.za op ons webwerf vind jy al die nodige inligting wat jy sal so nodig kry rondom hierdie internet radio wat wêreldwyd uitsaai die name van die omroepers, die programme wat hulle uitsaai en die tye van uitsending dan is daar ook archief die archief daar kan jy gaan rondkrap en kyk na vorige uitsendings waarna jy graag wil luister wat jy dan online kan na luister of jy kan het aflaai en dan op jy eie tyd daarna luister nou ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa van uit Eirini stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika en ons program hier die tyd op donderdag noem ons bybelse meditazie maar al ons programme is eindelijk maar bybelse meditazie of oordenking of bepeinsing. Dis waar oor dit vir my gaan, alles vir my, as mens wat wederbaar is, wat uit God geboore is, centreer net alles om Jezus Christus, die Seen van God, en hy is die woord, soos Johannes dit in sy evangelie vir ons uitdruk, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord, was God, so ons interesse centreer rondom Christus dit beteken Christo-centris die hele is ganse skrif draai oor Christus maar dit is nie die ganse skrif nie, dit die hele heel al alles, alles wat God gemaakt het uit om en door om en tot om is alle dinge niks kan ontstaan sonder om nie en is wonderlik om dit te kan weet en om aan Christus verkleef te raak, en te weet, die leven is in hom. Sonder hom is jy niks. En alles wat hy vir ons gedoen het, is net uit liefde geboore. So om dit te bepeins en daar oor te sit en dink, soos wat een mens soms oor iemand dink en pyns, en dan maar een Dank en bepeins oor die bepaalde persoon So kan ons Dit geniet Om oor Jezus Christus te pyns En dit te bedink En te mediteer En ons jylle Weese op hom te focus Want Jezus sonder hom kan jy nie eens bestaan he Al erken jy hom nie ees nie Dan hou jy nog steeds in stand feit dat jy kan asem al daar waar jy nou sit, die vrydelik kan asem al, dat jy in staat is om asem te hal dat jy in staat is om op jy eie asem te hal dat jy nie byvoorbeeld nou sierstof nodig het uit die extra bron om te kan bestaan nie of ergens in een hospitaal te le en aan een respirator gekoppeld te wees wat namens jou moet aasemhal mens het is somma net een ou klein dingiekie wat ek nou noem sonder om is ons niks die skrif sê vir ons ons is maar soos die blom van die veld die grasse blom maar die ene oomlik nog daar is en die volgende ene is dit weg volgende keer is dit weg en is daar niks nie So sterf mense maar elke dag, en elke dag, mense, elke dag, omdat daar 127, tussen 109 en 127 mense per, soos wat ons nou hier so praat, per minuut sterf. So val die kluiten elke dag op nieuwe kuste wat in die grond ingezak word en misschien staan daar een geestelike persoon wat die begrafenis waarneem as dit nou nie verrassing is nie en een begrafenis om te sê stof is jy en tot stof sal jy terugkeer ek en jy is maar net sterflike weesings wat nou hier is maar het halk nie meer nie so ons kan maar net eindelijk praat van maar D.V. D.O.V. Lente As God wil Daarom ons voorrecht om oor God te pyns, na te dink En omdat ons wereldwijd uitsa en ons wil graag hee dat elke mens wat inskakel Welkom moet voel Groot ek omdat ek nie weet wie luister nie Ek weet maar net van as iemand hier in die kleedskamer anmeldt dan weet ek, anders weet ek nou nie wie allemaal inskake, wie luister nie, groet ek in een paar verskillende tale, in die Russische taal, zdrafutja, of priveed, en in die Arabische taal, salam alikum, of mergabban, en of alan wassalam, afhankelijk van afhankelijk nou van die streek, die streekstaal. En dan in die Duitse taal, guten Abend, en Hebreë Shalom, Grieks Kalimera, Afrikaans goeienaand, Engels good evening. Ek vertrou dat jy nou gegroet voel en rustig is. Wanneer ek die Woord Bybelse meditasie gebruik, staan dit gewoonlik in verband met Psalm 1, wat die mens jou self eindelijk in Godse arms werp en soos daar die boom van Psalm 1 is, wat jou vreugde put uit die woord van God en dat jy die dag en nacht oordink en so dat jy jou vruchte kan gee op jou tyd, want sonder God kan ons in die geval nie doen nie, want is hy wat aan ons werp om te wil, sowel as om te werk, naas sy welbehaar. Nou ek het vandag terwylik bezig was om so te stap draf hier na die nabuig plaas, wat hier so wonderlik binnen in die staatsgevoel is, een melkplaas, gedink aan die verskil tussen die Joodse godsdienst en die Christelike godsdienst en aan die bepaalde vers gedink wat ons het in kolossense waarna ons nou nou gaan kyk. Maar nou nie neerhalend te wees teen die joodse godsdienst nie, en om dit te verhoed, gaan ek vir ons lees wat Paulus oor die Jode te sê in vergelijking met ons as christene. Sodat dat die mens nie weer in die slaggat val van selverheffing nie, dat die mens nou denk, jy beter as die jode nie. As jy daar Israel aan land en jy stap daar rond, as jy nou in een toergroep is, dan denk ek nie, kom een mens, baie na mense nie, kom nou baie na in die toergroepse mense, Maar nou nie die mense in Israel self, die mens moet eindelijk daar kan bly en daar rondstap en, en die mense op een manier ontmoet. Nou weet ek, in reële terme is dit maar moeilik, maar die Heere maak dinge makkelijk vir die mense en maak dit moeilik. Dit wat moeilik is vir die mens sê die Bijbel, of dit wat onmoeilik is vir die mens is moeilik by God en so het ek die voorrecht gehad om bykie nader aan mense te kan beweeg en hulle te leer ken en lief te wees vir die jode, alles hulle blind, maar mens is ons anders en die tree ons anders opteen oor iemand wat blind is, omdat jy besef wat die voorrecht jy het, dat jy kan sien, en iemand anders wat nou nie kan sien is, ook nou nie daar die persoon is, kult nie, ook nie in die geval van die jode nie, omdat God hulle oor toegemaak het, en sal dalk daar die vers ook nou hier lees, as ons daaruit Romeine lees, wat Paulus te sê het, en in die tis en tyd, ons nou daaraan aan denk, oor die groot, groot wonderlijke voorrecht wat in ons levens na vore gekom het, toe Jezus ons pad langs gekom het en ons aangeraak het, en ons gehelp het om tot geloof te kom, want geloof is een gave, is gave van God. Daarom moet die mens altyd, maar liever net jou handen uitsteek in danksegging, om vir die Heere dankie te sê, vir die feit dat jy een gelovige mens is, en die Heere te vraam jou te bewaar, onder sy genade, een mens het so een dom, dampkring van genade rondom jou, wat een mens moet oorbepijn soms van uit 1 Korinthus 7 vers 14, dat jy net kan sien, dat jy net een bykie kan kan sien wat dit God vir jou gedoen, en wat doen hy steeds vir jou, met die dampkring van genade wat rondom jou is, terwyl jy waar jy ook al beweeg en een invloed wat het het, op ander mens hou en om net vir jou bykie geleendheid te gee om daar oor te bepyns en te mediteer luister ons hier na iemand wat vir ons syng Cover me Lord my is dit een rechtige mooi aanbiddings oomblik om na hier die begeleiding van die bepaalde persoon wie sy name ongelukkig gelukkig nie ken nie na om te luister en net stil te wees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 singer with me. Peace of God. Peace of God, cover me, cover me, cover me, peace of God, cover me, through the storm, through the storm. time see peace, peace of God cover me in Jesus name cover me, anybody need peace me, in your life cover me peace upon the oh Lord peace God Why you just pull it up over you like a blanket today? Huh? Cover my mind, Lord.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 hy is dan geskakel by net radio S.A. en ons praat oor die joodse godsdienst teenoor die christelike godsdienst. Nou kyk wat sê Paulus vir ons hier hoe ons moet dink in termen van die joode teenoor die christene, ons houding teenoor hulle. Hy sê in die 7 de vers van Romeine 11 en ek gaan net so stikkie stikkie maar lees, ek kan nou nie die hele gedeelte lees, want dan kom ons nou ook nie by die hoofdgedachte, maar oor ons praat nie, ek wil net he, ons moet nou verstaan wat Paulus sê, hoe ons na die jore moet kyk, hy sê wat Israel soek, dit het hulle nie gekry nie, maar die uitverkoornis, die het hulle het gekry en die ander is verhaard, soos geskrywe is omdat dit kom al uit Jesaja uit dit het God al in die 7e eeuw voor Christus het hy dit al te boek gestel dat die jode sy oor toegemaak sal word as ons nou somme oor koepelend praat van Israel as die jode wat nie helemaal recht is nie maar omdat ons nou al soort van half gewoond geraak het in daar die begrip hy sê soos geskrywe is God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap o om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie tot van dag toe en ek het al mense gesien nadat ek vir hulle hierdie dinge verduidelik het wat dan saam met my nou byvoorbeeld Israel toe gaan het in die Jode daar staan en kyk hoe hulle teen die muur staan en en klaag want as die klaagmeer, die westmeer daar, wat die naaste is in die oude tempel area, dat mensen rechtig begin ween het, as hulle so kyk na hierdie mense, wat met soveel onkunde daar staan, so asof jy dit nie kan gloe. Maar mense, as God jou oog toegemaak het, is het toe. Dit is maar net soos die skrif sê, as God het deur toegemaak het, is hy toe, maak niemand om oop nie. Maar as God die deur oopgemaak en dan sê hy weet, dan maak niemand het toeneem, want God is almachtig, hy soeverein in wat hy doen. So hy hulle oe is toegemaak, door die woord, as hulle na die woord luister, gaan hulle oe toe. Ek het al baie keer gesien hoe mense slaap, die oomlik as hy die woord oopmaak en begin lees. David sê, laat hulle tafel vir hulle wees, en vang net in een struk en een brok in een vergelding. Nou vraag Paulus die vraag hier, het hulle miskien gestrujkel om te val, nee is het Maar door hulle val het die zaligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. Je sal onthou, Jezus het het ook maar vir hulle gesee, bestaar en met gesee, die koninkryk gaan van julle weggeneem word, en aan iemand anders gegeen word, en het is maar net in die eenvoudige term, het is weggeneem van Israel, en aan die kerk gegeen, hier die opdracht is nou die kerkse opdracht, Israel het daar aan gevaal, die kerk het in grote mate daarin geslaag om het te doen, Maar hier in die laatste tijd waarin ons nou leef weet ons dat die kerk eindelijk maar gebuk gaan onder een hele klomp mankemente en ook nie meer rechtig dit doen wat ons moet verondersterres om te doen he. Nou verduidelik Paulus dit so door gebruik te maak van een boom en dan nou spesifieke olijfboom, en hy praat van Israel dan as die mak olijfboom, en ons wat nie jore is nie, ons is die wille olijf takke. So, hy sê, en as sommige van die takke afgebrek is, en jy, wat een wille olijfboom was, onder hulle ingeend is, en deelgekry is, het aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom, hy sê, moet dan nie tegen die takke roem nie, as jy roem, dit is nie jy vir die wortel draan nie, maar die wortel vir jou, dan sê hy sê, dan sê jy sê, welle, die takke is afgebreek, so dat ek ingeën kon word, hy sê, goed ter ongeloof is hulle afgebreek, dis nou die jode, maar jy staan dier die geloof, dis dan die kristene, hy sê, maar moet nie hoogmoedig wees nie, maar vrees liever, hy sê, want as God die natuurlijke takke, dit was sê die jode, as God die natuurlijke takke nie gespaar het nie, sal hy miskien vir jou ook nie spaar nie, sê, let dan op die goede tierenheid en die gestrengheid van God, gestrengheid oor die wat geval het, maar goede tierenheid oor jou, as jy in goeder tierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Dis nie dat, dat ons ons self nie verhef nie, dat ons, wanneer ons na die jore kyk nie, denk ons is beter as hulle nie, hulle oor is toegemaak, tewille van my en jou, dat ons in geleentheid kon kry. Maar ek wil bieke na daar die godsdienst van hulle kyk, hoe hulle die godsdienst beoefen het, en nog steeds beoefen en dit een bykie vergelijk met siekte. En ek gaan oor een specifieke soort siekte praat, om te kyk of ek dit nie kan verduidelik neem, dit wat ons graag na wal kyk. Um, kom en kyk na hierdie soort van siekte wat, een hart siekte wat bekend staan as 'n in Engels, wie is die? Wie is die? 'n VSD, maar is nou in Engels. Maar voor die V staan vir ventricular. Dit wil sê die onderste gedeelte van 'n mens se hart. 'n Mens hart is enerzijds aan 'n bo kant en aan 'n onderkant ingedeel, die boste hartkamers en die onderste hartkamers. En dan is dit weer Andersom ook in gedeel in die linker en aan die rechterkant. So aan die boekant het jy dan nou twee atriums twee kamers aan die linkerkant en aan die rechterkant en aan die onderkant noem ons dit daar die kamers ventricles. So daar het een ook een linker en een rechter ventricle nou WSD in Engels dan WSD staan want staan dan nou vir ventricular aan hierdie onderste hartkamers septal maar daar is een septum tussen die linker en die rechterkant van die hart so die bloed nie meng ek sal so nou vir duidelik. en die so die, die V staan vir ventricular vir die onderste gedeeltes die onderste twee kamers en die S staan vir septal daar die Scheiding tis in hierdie twee kamers dat die bloed nie meng nie en die D dan vir defect a defect iets wat verkeerd te gaan het nee, a defect ventricular septal defect nou as een mens na iemand kyk wat lei aan soe ziekte dan en daar is daar soort symptome wat teenwoordig is. Nou, dat ek net weer daar by die ventricule receptel defect vir jou verduidelik, aan die linkerkant van die hart en aan die rechterkant. Aan die rechterkant is daar bloed wat nie sierstof het nie, dit is arm aan sierstof. En aan die linkerkant is dit weer reik aan sierstof. want ons het die hart is nou so ingedeel dat die linkerkant en die rechterkant gesky is vir mekaar met die septum wat ons het so die sierstof rijke bloed nie met die sierstof arm bloed vermeng raak nie maar dis nou juist wat gebeur met die VSD is daar is een gat daar in die septum wat na nou die scheiding maak en nou meng die bloed vrydelik Dit wat sierstof in het en die wat nie sierstof het nie En dan is die symptome Dat die mens min of meer die hele tyd moeg is Want hier die bloedmenging met mekaar En die symptome boon behalwe die feit die moeg is die hele tyd Onder jou vinger naals As die mens nou so na iemand sy vinger naals kyk Waarvan die sierstof nou lekker werk in die longe en in die hart dan is dit pinkklerig mooi pink pinkkler dit is die kleur van sierstof in die bloed as jy sierstof in bloed inblaas dan word dit pink as die sierstof nie daar is jy sê het die blauw kleur so kom jy twee soorte kleur van die aare en jou slagare jou aare is blauwerig kleur slagare is rooi Hoping. goed, so jy verstaand is nou dat die mens symptome kan hee dan kom ons en nou maar, jy weet nou nie wat is die probleem nie, die persoon tlaan nou van moeg hy deelt het moeg en kort asem en sê nou maar, jy geef vir die persoon nou sierstof extra sierstof, wat die persoon nou sierstof, masker opzit en sierstof in asem, en vir die moegheid gee nou vir die persoon dalk ek sê nou maar vitamine in nou wat doen die mens dan? wat is jy nou bezig om te doen? jy is bezig om die symptome te behandel jy is nie bezig om die probleem te, te behandel nie en dis die meeste van die tyd is dat die die probleem met met hedendaags medikasie is maar om symptome te behandel, want jy luister na al die dokter, luister na al die symptome en dan skryf hy dit voor en dit en dit, en stap later daar met een pakkie uit by die apteek met 10 verskillende soorten goed wat die oor 1000 rand kost en al wat daar nou gebeur is die symptome word nou virlig maar die oorzaak is helemaal een ander situasie soos jy daar die persoon die gat in die hart daar, by die WSD wat ons nou van draai, ventricule septal defect, as jy om toegemaak, het jy kon opereer en om toemaak, dan verdwijn al daar die symptome, nou is het weg, nou hoef jy nou nie medikasie daarvoor te heen nie, nou kom sê ek nou vir die goed, mense dit is die verskil tussen, die christelike godsdienst en die joodse godsdienst, die joodse godsdienst is een gekyk, Na al die symptome wat waaraan ons lui vanuit die sondeval Nadat die sondeval plaasgevind het Het die sonde nou daarby een mens volgens die skrif begin En na alle mense toe deurgedrang Daarom is dit so dat alle mense bezig is om te sondig Amal het geslondig en dit ontbreek hulle aan die eerlijkheid van God. So sê Godse woord, moet het maar so hou. Dit is net een doodgewone feit. Nou dit is al op die joodse godsdienst eindelijk maar geconcentreer het. Dit was om te kyk na al hierdie oortredinge en dit te tel en boeken te skryf daar oor oor wat nou alle sonde is en te kyk of jy nie die persoon so ver kan kry dat hy nie dit doen nie en dat hy nie dat doen nie en dat hy nie dit doen nie en dat hy nie dat doen nie so ek wil jy moet een bykie daar oor nadink voordat ek dus nou uit Colossense een specifieke paar verse vir jou gaan lees Het recht so, jy denk so bykie daar oor na Hier die godsdienst van die jode wat gaan en concentreer Op die symptome Dit wat ons alles verkeerd doen En daar die symptome te probeer Behandel Door middel van wette Dat jy mag nie dit doen nie En jy mag nie dit doen nie En jy mag nie so maak nie En jy mag nie dat nie Verstaan jy, kreeg jy die prentje En goed, terwijl jy so'n bykie dank oor Daar die prentje wat ek graag so wou he Dan kyk ons en luister ons Na Jannie Moelman en Rina Hugo Wat vir ons hier syng Oor love changes Everything En dan gaan ons piekje die ouwe besin oor daar die woorde. Love, love changes everything Hands and faces Earth and sky love, love, changes everything How you live some fly over oh, nights seem like a lifetime this love love changes everything now I Aber wie Dit is een by net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers saai uit hiervan uit Irene Stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika by ons program Bijbelse Meditation ons mediteer oor die woord van God in die geval kyk ons na die twee godsdienste die joodse godsdienst wat meer symptomaties is dat gaan oor symptome, dit gaan oor die raak sien van al hierdie mankemente wat by ons teenwoordig is, met stelde reels om te kyk of jy dit nie kan oorkom nie, of jy dan nie een heining rondom die dinge span, dat jy nie daar dier die heining gaan en, die, en dinge doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Kom ons kyk wat noem Paulus hierdie soort, van godsdienst en hy kyk vir ons hier uit uit kolossense kolossense en hy belig vir ons hier die spesifieke ding rondom die feite te die mens nie sekere goedmacht mag doen nie. Hy sê in vers 21 dinge soos Raak nie an nie, smaak nie, roer nie an nie. Hy sê allemaal dinge wat door die gebruik bestem is om te vergaan volgens die bo geboeie en leringe van mense. Hy sê wat alhoewel dit te skyn van weisheid het, in eie sannige godsdienst en nederigheid en in gestrengheid tegen die lichaam geen waarde het nie maar strek tot verzadiging van die vlees nou so'n soort van godsdienst het eindelijk geen nut nie het beteken eindelijk nie iets nie as een mens in die bybel gaan rond blaai oor hierdie soort van van godsdienst wat eindelijk man het, een skyn is een skyn, hy het een skyn van van weisheid wat alweer dit een skyn van weisheid het en as iets een skyn het, dan beteken dat dit is nie rechtig, dit is nie die echte ding nie lyk maar net so, lyk recht want die skrif sê dit ook vir ons, daar is sikere dinge wat vir die mens recht lyk maar die uiteinde daar, daarvan is die wee van die dood so ja, hulle is recht in die sin dat dit lyk asof dit een mens wil help nee, want dit sê dan vir jou raak nie an nie smaak nie roer nie an nie Amal dinge wat dier die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die geboeie en die leringe van mense, wat alhoewel het een skyn van die wijsheid het, een eie sannige godsdienst het, en het het nogal net soort nederigheid, en daar is as een strengheid teen oor die lichaam, maar geen waarde het nie. Nou hier teen oor, teen oor hier die slechte van dit wat die jode met hulle toe oor wat hulle nie verstaan en begryp wat hulle eindelijk bezig is om te doen nie is daar die godsdienst wat nie na die symptome kyk nie maar na die hart wat uit alles die oorsprong het alles wat die mens doen al hier die goed wat die jode raak sien en van rekening hou en vir mense dat op attent maak God werk anders hy weet al hierdie goed kom uit ons hart uit alles wat jy doen dit maak jy saak wat jy doen nie ek bele moet dit nou net doodgewoon van my aanvaar en glo dat dit wat ek vir jy sê is die waarheid alles wat jy doen Dit maak jy saak wat jy doen nie, alles kom uit jou hart uit En as dit dan verkeerd is wat jy doen Dan help dit nie om nou vir iemand die hele tijd te sê dat Dit is nou verkeerd en dit is verkeerd en dit is verkeerd nie Liefde verander die hele situasie Verander die hele leven en dit is om in die bloed van die Heere Jezus gewas te wees en ek, ek weet dit mag klomp vra nou laat opdoem waaraan ek later wil aandag gee om te denk dat, dat dat een mens in die bloed van Jezus gewas kan wees maar mense, dit kan ek later aan jou verduidelik nou moet het maar net een begrip wees wat jy aanvaar is dat die hart moet gewas word van al die dinge wat daarin is, wat nie daar moet wees nie. En wanneer dit rechtgestel is, wanneer die hart reggestel is, dan sal die dade wat daar uitvloe als recht wees. En dit word alles rechtgestel door Godse liefde. Het is in liefde en het is met liefde en is door liefde, dat God in ons harte werk waaran ons ook in detail kyk. Soos daar die 7 nasies wat die volk moes uitgerooi het uh, en nie langs hulle moet bly nie in die land wat God vir hulle gegeet nie. Dis al hierdie dinge wat God chirurgies recht maak. Mensen dis die wonderlikste, grootste, wonderlikste nieuws om aan iemand dit te verduidelik totdat jy dit verstaan, hoe God in een mens werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar, as jy net die twee sinniekies by mekaar kan sit, en hulle kan onthou en vertroetel en oordink, totdat dit jou eie is, dat God, die skipper van die jimmel en die aarde, wat liefde is, hy werk in jou en in my, om te wil, om die rechte goed te doen waar God blij is as jy dit doen mense dan doen jy moes nie is verkeerd dan nie, nie want is dan hier van hier binnenkant of wat God die goed recht maak so die ventricule receptel defect as jy omrechte maak het, as jy daar die gat in die hart, daar in die onderste ventricules toegemaak het die dag ek nog met die, die goed gewerk het, het hulle er stik te veel ondaan vastgewerkt, ek weet nie wat hulle vandag doen nie, ek is nou nie meer op hoogte van die technieke en, en so meer nie, maar dan was daar die gat toegemaak, en toegewerk en vastgewerkt, so die bloed nie nou meer meng daar nie, en dan, om na die tyd met die patiënt te praat, en te kyk na die vinger en te sien, al die symptome is nou weg, Daarmee groet ek jou Sien ek jou van D.V. as daar een morgen is vrijdag dan gesê ons ons weer en mediteer oor die woord van God. Shalom On the day of the Lord I was in the spirit Suddenly I saw someone seated on a glorious throne. Then a trumpet sounded and a host of angels appeared. Together they went down on their knees and cried in a loud voice, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end.